Van. Jó reggelt. Jó reggelt. Mi a helyzet? Semmi különös. Semmi extra. Hát semminek sűrű az élet. Uh, igen, hát emiatt nem tudtam elmenni csütörtökön. Szerettem volna, de kiderült, hogy a Horn -Gábor és a csintalan Sándorral való felvétel, az pont akkor van. Mondanám, hogy minőségítsen ebben nagyon jó beszélgetésről maradtál. Hát, uh, én ebben tisztában vagyok, uh, nem, tehát... A hátrálevi időben meg fogom próbálni, hogy hogyan lehet egy időben két helyen lenni. Amennyiben sikerül, akkor szerintem a igazgató és az összes további pozíciókat átveszem az Egyensúly Intézetben, mert akkor már nem lesz ott szükség. Ez így van. Érdez, hát, hogy mostaná. -e? Hát akkor aggódj, hogy ez nekem megye, addig biztos. Tehát ha ez netán nem sikerülne nekem, akkor, akkor nyugodt, nyugodtan maradhatsz. Köszönöm. Te tudod, hogy 2030 milyen messze van? Úgy tudom, hogy 8 Most már mennyi? 7 év? Igen, csak hogy ugye ennek te, tele vagytok vízióval 2030-ra, hogy hogy érjük utol Ausztriát. Jó, itt Ausztriá az a szó képletes értelmében. Tegyük hozzá, hogy nem állítunk olyat, hogy 2030-ra utol életjük. Amúgy. Én ezt értem. De a felderkódást fel meg legyorsítani, csak nem, hogy valaki azt higye, hogy ez lenne a vízió. A megatrend indexsel kapcsolatban megjelentek, mármint ugye, hogy az Egyesült Intézet közzétette ezt a jelentését, és ez ugye számtalan alterületre vonatkozik, és megpróbálom összekötni a dolgokat. Ugye ez az egészségügyel kapcsolatban is megnyilatkozik, és én nem nagyon szoktam egy tízes skálá, még ötösese befolyásolni, hogy különböző társaságokban itt a képhelyancsiban miről beszélgetek, tegnap, amikor a felvétel volt, Csintalan Sándor és Horn Gábor a legnagyobb figyelmet, sőt, szinte az egész figyelmet az egészségügynek szentelte. Ők ráadásul akkor, hát ha nem is keresztezték egymást, de ugye Horngábornak aktív élményei vannak a két biztosítós modellről, és itt tovább és itt tovább, tehát hogy nem politikailag aktív a törvényhozásban létre közreműködő személyekről van szó. Születéskor várható egészségben eltöltött életévek számában növekszik ez az adat, ugyanakkor országunként eltér az emberek egészségtudatosságának mérték, az intézményi ellátáson túlmutató preventív egészségmegtartás. Ahogy én látom, a Megatrendix index alapján azért az esetek zömében skandináv államokban kéne élni. Igen, ez általában is így van. Ennek az? Nem, nem az, hogy ott kéne élni, hanem, hogy az ő eredményeik általában jobban. Milyenek az oka? Hát ennek számos oka van, leginkább szerintem történelmiek, de emellett van a politikai kultúrában is ennek, ennek nyoma. Tehát, hogy általában a, a skandinávokat arra hivatkozva szoktuk példaként felhozni, hogy ideális esetben hova kellene egyszer majd eljutni, de reális történelmi összevetésben azért, azért inkább hozzánk közelebbi országokat szoktunk keresni. Mások a politikai intézmények, más a szakpolitikalkotásnak a, a, a kultúrája, más a politikai konfliktusoknak a kultúrája, tehát nagyon sok tekintetben. Nem beszél arról, hogy magasabb bázisra indulnak a 20. század közepétől. Ugye, ami az egészségügyi adatokat illeti, a Svédország továny magasan vezet, de a másik két fokon nem skandináv államok, hanem Írország és Málta áll. Uh -huh. Amiből az következik, hogy azért ez nem valami skandináv titokzatosság. Nem, és ezért mondtam azt, hogy általában más országokat is megnézünk, hogy reálisan. Azt kell kért kitűzni, hogy a bejavítsunk az adatainkon. De talán veled már beszélgettünk korábban a népegészségügyi javaslatcsomagunkról, ahol, ahol eléggés a kitörési pontot találtunk arra nézvést, hogy Magyarországon belátható időn belül, hogyan lehetne a az egészségi állapotunkat javítani. Így, ugye mindig az ellátórendszerről beszélünk, meg érthető módon te is most a kétbiztosítós modellről el beszélni. Nem, nem én, a hon én... kezdett erről beszélni. Tehát... Világos, tehát az élményeidre alapozva te is a kétbiztosítós modellet említetted, de a, az egészségmutatók kiavításában azért a legfontosabb beavatkozási területről az úgynevezett népegészségügy. Tehát nem az, hogy mit kezdünk a betegekkel, ha már megbetegedtek, hanem hogy hogyan lehet rengeteg terhet levelni az egészségügyi ellátórendszerről, és az emberekről mindenek előtt, azáltal, hogy megakadályozunk azt, hogy megbetegedjenek egyáltalán. A világban egyébként az egészségügyi vitáknak középpontjában ezek a prevenciós és életmód fejlesztő módszerek állnak inkább. Magyarországon mi nagyon rá vagyunk fixálva, szintén érthető történelmi okokból az ellátórendszerre. A Filágyi Erzsébet fasorban... A kutatási igazgató milyen mértékben tud eltekinteni a napi, heti eseményektől, amikor a jövőképét felrajzolja, mert ugye az ember azt feltételezni hogy nagyon, miközben ugye az emberek zöme leragad a kedden, szerdán és csütörtökön történt eseményeknél. Ugyanakkor nagyon sok, sok szerda és nagyon csütörtök azért előbb-utóbb elvezett 2030-ig, 40-ig, 50-ig és így tovább. Ez tulajdonképpen az, az van benne, hogy miközben az ember áldatlan állapotokat tapasztal, és úgy gondolja, hogy itt romhátáron van. Egy olyan ember, aki a Szilágyi Erzsébet fasorból nézi, és nem feltétlenül a napi eseményeket, lát-e olyan uh, tendenciát, ami túlmutat a hétköznapi ember romhátáron uh, látásmódjan? Mi pont azért foglalkozunk ilyen 10-20 éves időtávokkal, hogy kicsit kiszabaduljunk abból, hogy azt képzeljük, hogy az életünket csak a, az aktuális kettőszerd és csütörtök befolyásolja. Mert az erős meggyőződésünk, és ez tap, tehát egy történelmi tapasztalatok alapuló meggyőződés, hogy, hogy ezeknek a kettőknek, szerdeknek és csütörtöknek, hogy ezeket a napokat mondhatod, bármikor lehet új, új irányt szabni. Tehát ez tényleg politikai szándéknak a kérdése. De te érteszik Most az... nagyon sok intézet foglalkozik azzal, amik nekem is volt olyan munkám, amikor a az aktuális kedvekkel, szerdákkal és kell foglalkoztunk. Ez a piacvigény szerintem ki van elégítve, de ami nekünk hiányzott, az pont annak a perspektívának a felvillantása, hogyha fél évvel előrebb nézünk, pláne tíz évvel előrebb nézünk, akkor milyen új utat nyílhatnak meg. És egészen egyszerűen az a nyomasztó felismerés vár ránk egy ilyen perspektívában, hogy nem menthetjük fel a azzal, hogy most mi a helyzet, mert tényleg politikai akarat kérdése a irányváltás sok területen. Jó, de akkor tulajdonképpen a hétköznapi eseményekben ne nem is kéne, hogy egyáltalán foglalkoztassanak, a politikai akarathoz kéne eljutni, csak az a kérdés, hogy van-e olyan ajtó, amire az van felírva, hogy dr. Kovács, dr. Szabó, dr.... Igen, van. Egyrészt foglalkoztatni nap minket az aktualitások is, tehát hogyha mi energiapolitikával foglalkozunk, ahogy tegnapadtuk ki az energiapolitikai javaslatcsomagunkat, akkor mi sokat gondolkodhatunk arról, hogy mi az atomenergia jövője a magyar energia rendszerben, de azt is figyelembe kell vennünk, hogy mondjuk PAPS2 kivitelezése kapcsán nagyon is rövid távon milyen adresszatív problémák merülnek fel, tehát hogy egyáltalán reális lehet-e az, hogy mi mit mondunk elméleti alapon az atomenergia jövőjéről, tehát ezzel foglalkozunk, de a második részére reagálva léteznek ezek a dolgok. és ez szerintem a szakpolitikai javaslatok alkotásának és kivitelezésének az egyik legizgalmasabb és egyben legnehezebb módja, hogy ezeket az ajtókat megtaláljuk. De az Egeső ahhoz képest, hogy még csak két és fél éve működik aktívan a piacon, szerintem eléggé messzire eljutott ebben. De hát ezt sokszor mondtam neked, hogy ez az a része a munkánknak, ami nem annyira nyilvános. De mi nagyon intenzíven dolgozunk azon, hogy politikai és gazdasági döntéshozat a legfelső szinten megkeressünk és meggyőzzünk. Ez, ez egyébként egyre inkább eredményesnek tűnik. Valójában javaslatunk, ami már megvalósult, még azelőtt hogy nyilvánosságra volna. Jó, csak hát ugye ezek egymásra épülnek, ez nem egy javaslat, hanem ez egy struktúra. Ez így van. Ez a, szerintem a politikai álmodozóknak az állandó dilemmája, hogy azt szeretnénk, hogy minden, amiről, amiről meg vagyunk győződve, hogy tökéletes és jól működik és jót tenne az ország, hogy megvalósuljon és akkor innentől kezdve meg kell tanulni a valósággal együtt élni, és megnézni azt a kritikus szintet, aminek a megvalósága már valamár elégedett lenni, illetve örülni annak, hogyha akár egy, egy tényleg jó irányomutató javaslat az meg tud valósulni. Akkor mielőtt áttérnénk, ahogyan újítsuk meg 2030-ra Magyarország energiarendszerét, eh, akarsz egy oldalvágást tenni Franciaország felé, ahol most éppen ezzel kapcsolatban vannak események? Már most a nyugdíjre foglalkozik. Hát ez politikai elemzés, nem is mondom azt. De most valójában, ami ott történik, az valamelyest emlékeztet arra, mint amiről az előbb beszéltél? Hát amennyiben egy klasszikus szakpolitikai konfliktus szituációról, igen. persze. Igen. Mit tartasz helyesnek, és mit tudsz kivitelezni, milyen társadalmi támogatottságot, hogyan a a szerinted helyes javaslatok mögé. Persze, ilyen, ilyen szempontból igen. De én most nem kezdelém a francsjábál politikát elemezni, ahhoz különkészülnék szerintem, hogy a az újságolvasodál még egy ismeretekkel lelkassak neki, hogyha egyáltalán ezt megtehetném a szerződés. De látod azt Magyarországot illetően, ahogy egészségügy vagy más vonatkozásban nem feltétlenül autóborogatásával, de hasonló tapasztalat, mint amit most Franciaországban? A Franciaországban a politikai tiltakozásnak a hagyományai azok eleve, Imbásuk. hogy mondjam, intenzívebbek, igen. Tehát, hogy ott szerintem mindig más a, a bázis. Én emlékszem rá, amikor 2006. októberében az első példa, ami az ölelőzőknek ezt jutott, az, az hogy Franciaországban minden május 1-én az, amit láthatunk a Budapesti utcákban, csak nekünk még szokatlan. Én inkább örülök annak, hogy ez nem vált rutinná nálunk. De vannak olyanok, tehát hogy radikális baloldali szempontból, például az egy kifejezetten helyesnek tűnő formája a politikai tiltaknálásnak, és az biztos, hogy néha vagy sokszor hatékony tud lenni. Én érzésemnek nem annyira meg. Ugye van egy tész is mondata, hogyan újítsuk meg 2030-ra Magyarország energiarendszerét és ez összefüggésben van az orosz agresszióval. Az orosz agresszió előtt és után alapvetően másféleképpen gondolkodtunk-e, Magyarország energia szuverenitásáról? Közetesen másképpen gondolkodtunk, tehát az Európai Unión belül már nagyjából, és itt ilyen értelme nem érdemes kizárólag Magyarországra fókuszálni, tehát nagyjából tíz éve a diskurzus része az, hogy túlságosan belekényelmesedtünk abba, hogy Oroszországból olcsón kapunk energiát, és erre a gazdasági Tehát különböző fontos... A belekényelmesedtünk az mit jelent? Vagy nem gondolkodtunk máson, vagy valami olyan állapotot tartottunk fenn, amiről fel se tételeztük, hogy abban változás állhat be? Ez azt jelenti, hogy elméletben tudtuk azt, hogy ez egy nagyon kitett helyzet, de gyakorlatilag túl kényelmes volt a, a kiszámíthatóan érkező orosz energiahordozó ahhoz, hogy, hogy kellő ösztönzők hatására intenzíven dolgozni. Jó, Gábor, az embernél hány melegvíz csap legyen, e, ha biztosra akar menni, mondván, hogyha egy melegvízsaf van, akkor ki tudja, hogy egy agresszió esetén abból jön-e vagy melegvíz? Vagy rossz-e a nem kérdés? Is, most, most, most nem, nem is kell csak agresszió, tehát azért az megmutatta már korábban is, hogy háború nélkül is politikai célokra felhasználni. Tehát több melegvíz csap kell? Abszolút, egyértelmű, és ezt, azt próbálom elmondani, hogy ezt elméletben tudtuk, de ez, a politika, ez, is, ez is a politika sajátossága, hogy a politika mindig a kisebb ellenállás felé hat, és hiába tudjuk egy csomó esetben, hogy mi lenne a helyes, konfliktusok, energiaigényes, erőfeszítések, és mindenféle pluszköltség elkerülése érdekében inkább hátradőrünk, és azt mondjuk, hogy ezt majd oldja meg valaki más. Pontosan ez történt, a, egyébként nem mindenhol Európában, de sok helyen így Magyarországon is, de például Németországban is sok helyen ez történt az orosz energiafüggőség kapcsán. Miközben mondom, vissza lehet kevesni, már tíz éve kongatják a vésztalangot, hogy ebből egyszer még baj lehet. A magyar energiafüggőség mértéke ma összességében 80% feletti. Ez mi? Ez azt jelenti, hogy amikor azt nézed, hogy miből termelünk energiát, akkor mennyi az, most nagyon egyszerűsítem, mennyi az, amit otthon tudsz megtermelni, és mennyi az, amit külföldről tud behozni, energiahordozó vagy éppen. Jó, tehát ez nem orosz, hanem 20% a magyar, és 80% nem magyar. Igen, itt nálunk van egy nagyon súlyos aránydalanság, ami a, a földrajzi helyzetünkből is aludik, hogy például a kőolai importunknak a 90% a Oroszországból származott, a nukleárisítőanyagainknak a 100% a Oroszországból származott, és hát a földgázba bele kezdek, mert arról, hogy mindenki, mindenki annyit ha egész nap az utóbbi hónapokban, vagy már én amennyit csak Tehát, hogy ez egy, ez egy nagyon aránytalanul orosz irányú függőséget jelent nagyon sok úgy területen. És te kérdezted azt, hogy, hogy miben változott az orosz agresszió a felfogásunk erről a kérdésről, itt a földgáznak volt egy nagyon érdekes szerepe, amit nem próbált nem nagyon bonyolultan elmondani, de a lényeg az, hogy amikor mi le akarunk állni, Úgynevezett fosszilis energiahordozókról, például a szénről, és átalakítjuk inkább a megújulók vagy az atomenergia felé az energiarendszerintet, akkor a földgázra sokáig úgy tekintettek Európában, mint amelyiknek a szénnél például kisebb a kibocsátása, miközben fosszilis, de hogy ide A szénnél nem... kisebb a kibocsátása miben? A anyag kibocsájtása, mondjuk ezt egy egyszerűen széndiokszid kibocsátása, Tehát a lényeg az, hogy mint kisebb rosszra ideilenesen lehetne támaszkodni a földgázra, amíg teljesen el tudnak terjedni a megújulók. Most nagyon lehetősítve mondom a dolgot. A lényeg az, hogy volt egy ilyen átmeneti mentő szerepe a földgáznak, mint kisebb kibocsátású reggiahordozónak, és ezt a tételt ami egy nagyon fontos alaptételünk volt ezt most radikálisan újra vagy felül kell vizsgálni, vagy a beszerzési forrásokat kell nagyon-nagyon gyorsan más irányba fordítani vagy a földgáznak a gyorsabb kivezetésén kell dolgozni most igazából mind a kettőt. jó, ami a földgáz kivezetését illeti ugye az egy dolog, de közben itt szó van arról, hogy a teljes kivezetése is legyen most éppen szénbányák ügyében mi a helyzet? vagy ennek nincs is jelentősége. hogy éppen mi van most? Jelentősége, tehát a, a, most van, van, aki, van, aki nagyon szénbányi, tehát ha hol oda Attillát kérdeznél, akkor ő nem annyira talált, hogy a sárpányoknak de ma, különösen Magyarország tekintetében, ahol a levegőszennyezésben 13 ezer magyar hal meg minta a szél az egy nagyon nagy teher az energia rendszeren, de ezzel kapcsolatban erégi, az országresszív előtt eléggé egyenes pályán haladtunk a teljes kivezetés felé, most az orosz agresszió ebben is egy ilyen kényszer szült, de én abban kevéssé kételkedem, hogy 2030-ra sikerülni fog kivezetni az energiarenterből. Mindenféle Európai Uniós kötelezettségek vannak, elindult folyamatok, az valószínűleg, az valószínűleg nem téma, tehát mi sem foglalkozunk vele sokat, mert az... Megoldottnak tűnik tíz éves távlatban. Sikerült egy új szó összefüggést létrehozni, én legalábbis még soha büdös életben olyan szót nem hallottam még, és nem is olvastam, hogy mély felújítás. Ugye ez azzal kapcsolatos, hogy 2010-hez képest 2030-ra 25%-kal kell csökkenteni a primér energiafelhasználásunkat, és ennek érdekében évente legalább 100 ezer lakó ingatlanunk kellene mély felújítást elvégezni. Mi az a mély felújítás? Ez most csak azt jelenti, hogy hallottad nagyon sokat ezt a kifejezést, Igen. csak arra bizonyíték, hogy nem lehet elég A ugyan... mély szegénységről hallottad? Mély felújításról még nem? Erről is hallottál? Igen. A mi az olyan típusú ingatlan felújítás, amelynek eredményeképpen az energia eredmény felhasználásnak a hatékasságban legalább 60%-kal És az mi? Ez azt jelenti, ez azt jelenti hogy korszerű rendszereket állítasz be, mindeneket leszigeteled a nyílászárókat ajtókat, ablakokat, és megapedályozod azt, hogy amit kifizetsz a rezis az, az... Ebben nagyon rosszul állunk változatlanul? Hát mondok egyetlen egy adatot, Magyarország az ingatlanok fűtésére 60%-kal több energiát használ fel, mint Európa. Nem csak azért, mert annyival... Az Európai Unió átlaga. nem csak azért, mert annyival jobban szeretjük a meleget, azért, mert iszonyatosan korszerültenek az épületeink. Te jártál már nálunk, hogyha beülsz a, az erkély ablak elé, akkor ez pontosan érezheted, hogy mit jelent. Van ott egy elképesztően elavult nyílászáró tok, ami konkrétan átengezi a befújó szelet. És ahhoz, hogy ezt én fel tudjam újítani, rá kell szárnom majd, hogy fél évet a műemlékvédelemmel való adakozással, ami egyébként persze nagyon helyes. De ez most csak egy kiragadott példa, nyilván a legtöbb ingratlan még emél is nagyobb problémákkal küzdik. És ami a fűtési rendszert illeti? Hát a, a, ennek a mérnöki oldalával majd egyszer hat, hat készüljek fel, hogy értelmeseket tudjak mondani. Maradjunk annyiban, hogy nem mindegy az, hogy, hogy egy ilyen szobaközetnére felállított fatüzelési kazánnal és milyen kivezetéssel fűtesz majd. Nem tudom, én geotermikus energiával fűtődöm az otthonodat. Aktuális a Magyarországon most mi a helyzet a szélenergiával? Elnézést, én ezt nem mindig tudom követni. Tehát betiltják, nem tiltják be, lehet telepíteni, nem lehet telepíteni, ez ugyanígy van a napelemmel is, nem tudom követni. Ez, ez is fontos, amit most mondasz, mert a, a Magyarország nagyon rossz megújuló helyzetének a kulcsára világítasz rá, hogy amikor az, a, azon kellene lennünk, hogy az ipari szereplők és a lakosság is minél inkább megújulókra térjen át az energiatermelésben, akközben ezek nagyon költséges beruházások, amiket nagyon nehéz úgy tervezni, hogyha nem tudod azt, hogy holnap után nem jöhet -e ki egy rendelet, ami az egészet felforzatja. Tehát ez a, ez a tudatlanság, amit most mondasz, ez nem a terv hiányosságot, hanem egy nagyon fontos struktúrális probléma. Mi többek között ezért javasoljuk egy megújuló törvénynek a megalkotását, hogy egy rendelettel ne lehessen éreket csinálni egyik, akkor a de a kérdésedre válaszolva a megújulók területén, mi ugye, nagyjából kétszer olyan rosszul állunk, mint az Európai Unió, most ezt megint lehetszeresítem, ez jó részt annak köszönhető, hogy a szélenergia potenciált azt nem használjuk ki jól. Itt uh, már több mint tíz éve van egy olyan úgynevezett telepítési korlátozás, vagy bocsát lehet, hogy 2015 óta, most ezt meg kell nézem, ami gyakorlatilag lehetetlenné teszi a nagyméretű szélerőműveknek a telepítését. Ez azt jelenti, hogy a, hogy a lakott területek határától számított 12 kilométeres körzetem belül nem lehet ilyen magas szél szélkerekeket mennyire teretíteni, amit szakmai szempontból igazából egyáltalán nem lehet indokolni, ezt mindenki mondja már 10 éve, hogy ezt fel kellene oldani. Most ugye úgy néz ki, hogy az Európai Unióval való húzavar a keretében. Ez sikerülni fog, de azt arra hadd hívjam fel a figyelmet, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy az új határ értékét, azt, azt hány kilométerben vagy méterben fogják meghatározni. Egy teljesen hétköznapi, ö, semmilyen külföldi országgal nem kapcsolatos kérdést tettem föl, legutóbb a feleségednek, és akkor eszembe jutott, hogy az elmúlt napokban mennyire más dolgokról beszéltünk. Nem mondhatod azt, hogy privatizáltam volna, szokásomtól teljesen eltérően, milyen a szívembe zártalak benneteket, és ezt itt ma mindenki előtt szerettem volna nyilvánvalóvá tenni. És, és annyi, annyi idegennek elmondtam már, hogy az érintettnek is szerettem volna elmondani. Köszönöm, ezt köszönöm. Köszönöm. Filipov gábor hallottak. Igen. Lehetséges, hogyha nem mezőr lesz, akkor valami gyors szervízt fog fenntartani? Gyors szervízt? Igen. Lehet, de miért? Azért, mert ahogy megoldotta az ajkai problémát, március 17-e, 17 óra 22-én, azt gondoltam, hogy nekem szükségem lehet még navracsis Ja... Köszönöm. Hosszabb ideje húzódott ez, én egy kicsit azért elégedetlen voltam, hogyha 17-ig sikerült megoldani. Mert... Nem, de van, lehet még gyorsabb szerviz, tehát figyeljen. Igen, ja, igen, még lehet javítani. Később még aztán hirdethetjük is. Gondja van? Forduljon Navracsishoz. 0-20, deredem, deredem. Majd Vagy megegyezünk. Jó, jó, jó. Legutóbb azzal váltottam ki a nézőim ellenérzését, hogy felajánlottam, hogy utazunk együtt, most még szolgáltatást ajánlom önnek. Azért igazán nem mondhatja, hogy nem foglalkoznék nagy elánnal önnel. Köszönöm. Lehet, hogy lemondana róla, persze, de amíg ezt nem teszi meg, addig a legkülönbözőbb oldaláról. Köszönjük minden ajkai egészségügyi dolgozó kitartó munkáját. Közlemény, tájékoztatjuk ajka város lakosságát, hogy a Magyar Műrökorhá sürgőségi betegellátó osztálya április 1 a korábbi időszakban megszokott munkarend szerint törödem, törödem, törödem. Kerek egy héttel ezelőtt már viszonylag részletesen beszélt erről. Elmondta, hogy mi történt jól, elmondta, hogy mi történt rosszul, és azt is elmondta, hogy gőzerővel dolgozik ennek a problémának a megoldásán. Mint a gyors szerviz vezetője, vagy mint a gyors szerviz egyetlen alkalmazottja a legyen szíves mesélj el, már amennyiben egyáltalán érdemes ilyen szakmai titkokat másnak elárulni, mondván, ha elárulja, akkor lehetséges, hogy legközelebb más fogja az ajkai kórház problémáját megoldani. Szóval, hogy mesélj el, hogy mi történt. Hát tulajdonképpen csak annyi történt, hogy mindazok, a, amik alapján a, bete, a sűrgősségi betegállátó osztálytól az osztályminősítést elvett. Uh -huh. Mert ugye ezt az, talán egy héttel ezelőtt is hangsúlyoztam, hogy a sűrgősségi betegállátó pont megmarad. Szerintem orvos szakmai szempontból rendkívül fontos, beteg a beteg perspektívájából nézve szerintem kevésbé fontos, hogy egy osztályra vagy egy pontra megy be, a lényeg az, hogy kapjon valamilyen ellátást. De a lényeg az, hogy a, azokat a hiányzó felté azokat a hiányzó feltételeket, amelyek alapján az osztály elnevezéstől megfosztották az ajkai kórházat, és csak a pont megnevezést használhatta a kórház igazgatósága ígérezettet, illetve pár nap alatt be is szerezte a pótlásokat, és ennek következtében egy történet gyorsított eljárásban úgy döntöttek, hogy akkor ismét megkaphatja az osztály minősítést, ahol nekem kellett igazán segítenem, az ugye Magyarországon vagyunk, és ez. Ketten már többször beszélgettünk erről, az valójában a kommunikációs szálak összekötése, összeérintése, és, és az, hogy egy kicsit fogalmazom úgy, hogy pályán menjen a dolog, tehát ne, ne kelljen mindig az éppen a ha meglévő határidő maximumáig várni, hanem gyorsabban itt tudjon előre jutni. Jól beszél, mert én pontosan erre szerettem volna rákérdezni, hogy ön nélkül egyébként ez milyen gyorsan vagy sehol se, se oldódott volna meg, de most nem fényeznék kell, hogy magát, hanem az, ahogy ön ezt a kommunikációt lehetővé tette, ez mennyire központi vagy mellékszála a történetnek? Én hajlamos vagyok azt címni, hogy, hogy, központi, hogy fontos szála, hanem is központi, de fontos szála, mert nyilván anélkül is ment volna a dolog, meg egymásra találtak volna a a tárgyaló szereg, csak ez Magyarországon valahogy mindig egy kicsit nehézkesebb, hogyha nincs személyes gyorsítása a dolgoknak, azt látom. Ajkával kapcsolatosan más mondani való. Mm -hmm. Mehetünk tovább. Igen. Jó, ajtók záródnak, kérem vigyázzam. <gül> um... Engem meg is lepett, hogy a magyar nemzet ezt a mondatot tette ki, mert hogy ez ugye nem egy más periódusra vonatkozik, akár a Fidesz által vezetett országra is vonatkozhat, illetve magában a szövegben nem utal erre más kampánytéma lesz Magyarország az Európa Parlamenti választáson, ez a főcím, alcím, Navracs és Tibor, nekünk kevesebb bocsánatos bűnünk van, mint más tagállamoknak, ez egy magyar nemzetben megjelent interjú, én e, újságok nevén épp úgy nem éltszelődő, mint hogy emberek nevén sem. ez csak arra fölmondom, hogy a magyar nemzettel kapcsolatban más orgánumok megengednek maguknak olyat, amit én ma már nem. Tapasztal a nehézségeket, amiatt, mert máshogy állnak hozzánk a tárgyalások során, mint más tagországokhoz, így a kérdést, hogy tagországhoz. Navracsics nem végig, nem azt mondom azonban, hogy vannak az első számú tagállamok, is, vannak a másodrendűek, és van Magyarország, hanem minden tagállamhoz máshogy viszonyulnak. Az tény viszont, hogy nekünk kevesebb, bocsánatos bűnünk van, mint más tagállamoknak. Ezt folyamatosan éreztük, éreztem 2010 és 14 között érezni lehet. Ezt a különbséget, amikor tárgyalások során előkerül egy, egy olyan megoldás, amit egy másik tagállam minden probléma nélkül alkalmaz, nálunk viszont ezen fennakadnak. Biztosabb vannak olyan tárgyalófelek, akiknél ez rossz indulattá is válik, de a többségben van egyfajta bizalmatlanság Magyarországgal szemben. Nekünk többször alaposabban kell bizonyítanunk a megoldási javaslataink jogosságát, ha és általában több garanciát kérnek a különböző javaslataink bebiztosítására. Ez mely periódusra vonatkozik, vagy ezt a rossz helyzetünket, vagy minősítse ön, ezt mikor hoztuk létre az unión belül? Én szerintem ez, bár a látványos része az tulajdonképpen valamikor 14 után, és azt mondanám, hogy a 2015-ös Migrációs válság intenzívé válásával vált mindenki számára nyilvánvalóvá, hogy Magyarország és az Európai Bizottság között jelentős kérdésekben is nagy konfliktus van. De hogyha az előzményeket keressük, és akkor nem az aktuális kormány, hanem Magyarország és az Európai Bizottság közötti viszonyrendszer zilálódásának a kezdetét keressük, akkor én szerintem ez valahogy. 2006-2007 körül kezdődik. Konvergencia program? Igen, így van. Ez egyik a konvergencia program, ami egy hitelességet megrengető dolog volt, a másik pedig azért az őszi, 2006 őszi tüntetések, az azokra rend, adott rendőri válasz azért az ország másán jelentősen rombolt, még úgy is, hogy... Azt Épp nemrég beszélgettem, hát nemrég, 10 perccel ezelőtt Filipov Gáborral Uh, nem dőre a kérdés. Össze lehet -e hasonlítani például a mostani francia utcai harcokat azzal, ami akkor volt, uh, vagy azt lehet mondani, hogy mind a kettőben van utcai uh, nem, terror, vagy de utcai erőszak, de a kiváltók egészen más, és ezért ezeket nem lehet összehasonlítani, független attól, hogy a képek mind a két esetben kedét borszolóak. Én szerintem össze lehet hasonlítani, Érdemes összehasonlítani a különbségek észben tartásával. Én nem abban látom a fő különbséget, hogy az egyik azért egy alapvetően materiális jóléti alapokonjuk volt tüntetés, mondjuk, mint a francia, most jelenesebben a másik pedig fogalmazunk, hogy egy morális politikai felháborodás, mint annak idején volt a magyar, hanem inkább abban látom a, különbs a inkább a, a kulturális hátterében, nek a különbségében látom a, a fő elválasztó vonalat. Franciaországban a, az adott esetben erőszakossá váló utcai tüntetések, és az azokra adott nagyon határozott rendőri reakciónak több évtizedes útja van. Akár oktatási reformról van szó, diákok vonulnak utcára, építenek barikádokat égetnek gumit, agrárreformnál gazdálkodók vonulnak az utcára traktorokkal, és a többi, és a többi. A magyar Tüntetési vagy tiltakozási kultúra és az arra adott rendőrségi válaszban volt ez sokszerűen új, ami 2006 őszén történt szerintem, és ez adja a különbséget. A közvéleményre gyakorolt hatása a Franciaországban pár évvel ezelőtt volt a, ugye a, a sárga mellényesek több hónapos országos tiltakozása, ami már-már a felkelés kategóriáját is ö, kimerítette, és teljesen napi rendet értek fölötte. Nálunk a 2006 őszi tüntetések és az arra adott rendőri válasz mind a mai napig traumatikus élmény. mind jobb, mind bal oldalon. Látszik, hogy a Gyurcsány Ferenc is időről időre visszatér hozzá, és próbálja talán saját maga számára is, a, a saját tábora számára és a másik tábor számára is újra fogalmazni, az egészet, hogy hát ha egyszer megtalálja azt a formát, ami, amiről úgy gondolja, hogy az megfelelő, de ez ugyanúgy megtalálható a jobb oldalon, és ahol újra és újra visszatérnek a helyzet definiálására. De nálunk ez egy mindmáig meglévő viszonyítási pont. A franciáknál ez a mostani tüntetéssorozat egy tüntetéssorozat az elmúlt mondjuk fél évszázad sorozataiból. Um, és aztán 10-14 között ez hogyan folytatódott? már a, a bizottsága... Igen, igen, igen, igen, igen, igen. Ezt a hosszú kontrolatjelhet én... lezártam. Én ott... Uh, én azért 14-ben láttam a fordulópontot, mert uh, 10 és 14 között is már, ugye ennek már én is részese voltam, voltak viták és voltak konfliktusok, de a kormányzati uh, retorika, a kormányzati szókészlet mindvégig 10 és 14 között is arra irányult, hogy ugyan vannak viták Magyarország és az Európai Bizottság között, de ezek a viták elsimíthatók, és ezeknek a viták, ezeken a vitákon túl alapvetően mind az Európai Bizottság, mind pedig a magyar kormány abban érdekelt, hogy egy minél zökkenőmentesebb politikailag harmonikus, vagy politikai értelemben véve harmonikus kapcsolatrendszer létezzen az Európai Bizottság és Magyarország között, tehát nem nem vitapartnerként, vagy fogalmazó, szóval szóval, vitapartnerként, de nem ellenfélként, nem egy alternatív koncepció képviselőiként pozícionálták magukat a felet. 14-15-ben ez kezdett el megváltozni szerintem, és ez ad, ez ad a Magyarország, vagy a Magyar Kormány és az Európai Bizottság közötti tárgyalásoknak egy némileg más színt. Mi változott 15-től kezdve azt látom, hogy mind az Európai Bizottság, mind a magyar kormány a másikkal szembeni alternatív jövőkép képviselőjeként kezdi meghatározni. De ez a 10-14 kudarca? Hát. Vagy következménye? Hát ez egy jó kérdés. Én úgy gondolom, hogy 10 10 Nem. Nem, ez egy más, egy, egy új szakasz, én úgy gondolom. Nem követ. Nincs okok, ok, ok, nem látok okokozat ok, érző a kettő között. Én látok abban, abban különbsz, lehet éppen a migrációs válság, vagy annak a 2015. augusztus-szeptemberi eseményei, és annak a magyar közvéleményre gyakorolt hatása okozta igazából ezt a váltást. Ugye én ezt már 15-ös eseményeket, én már Vüsszelből láttam, tehát ebben nem vagyok biztos, hogy itt az én magyar szemüvegem, vagy a magyarországi eseményeket az én, én látom, Jól, úgy... e, te, tegyünk egy e, gondolatját ismét. E, akkor volt két szemüvege, most megint egy szemüvege van? Mm, nem, nem. Szerintem akkor sem, de jó, most is két szemüvegem van, de akkor a brüsszeli volt az élesebb, most a magyarországi az élesebb, fogalmazunk így. Tehát most is e, látom, hogy Brüsszel, látom a Brüsszel vagy tudom használni a brüsszeli szemüvegemet is, de azért ez most már homályosult. Valamennyit, a magyar pedig élesedett. 15-re pedig szerintem a brüsszeli szemüvegen volt élesebb, és a magyar volt homályosabb. Ha ön most Brüsszelben lenne uniós, biztos tudja, hogy, vagy nem tudja, hogy az élességet tekintve a szemüvegeit, illetően, hogy alakulna az összkép? Hát nyilván a brüsszeli lenne élesebb. A, a, a szemüveg élességén nagyon sokat segít az, hogy az ember megszerzi, vagy hozzájut, vagy belekerül azokba az apró információkba, amelyek nem azért nem jelennek meg sajtóban, vagy a nyilvánosság előtt, mert hogy tiltott információk lennének, hanem azért, mert önmagában a jelentőség nem ér Nem, ez teljesen érthető, amit mond. azt kérdezem öntől, hogy ahogy az ember szenvedeket váltogat, de nem szeretnék túlságosan beleszeretni ebbe a szókébe. Szóval hogy az ember egyébként nem zavarodik-e meg abból adódóan, hogy két értékrendszer, vagy legalábbis két nem teljesen azonos értékrendszert kell tudnia képviselni, ráadásul minden mind a két est, külön Önböző megbizatásból mind a kétszer Magyarország adja a megbizatás lehetőségét, de egyszer Magyarországon a magyar nép megbizatásából, másfelől pedig Brüsszelben, az Unióban úgy, hogyha bár a magyar nép adta a felhatalmazást, önt ott megválasztották, és az aktuális magyar kapcsolataira azt várják el, hogy azokat átmenetleg vagy tartósan felfüggesse. Nem, mert attól én magyar vagyok, Büsszelben. Félét, nem azt kérdezem, hogy magyar-e, hanem azt, hogy ezek az értékrendszerek egymás mellett hogyan tudnak létezni, miközben egyes elemeiben van különbség. Hát pont azt mondom, hogy magyar vagyok, az értékrendem azért az megmarad alapvetően. Attól én, ér, hogy értek egy másik idegen nyelvet, az esetben tökéletesen beszélek egy másik idegen nyelvet, attól még az anyanyelvem a magyar marad, ugyanez az értékrendre is vonatkozik, attól még, hogy értek egy másik értékrendet, az esetben tökéletesen értem azt a másik értékrendet de attól még az anya értékrendem, az ez marad, amit innen hozok magammal. Hiába cserégezhetem a szemüvegeket, és érthetem racionálisan, akár érzelmileg is, még szimpatizálhatok is egy, egy másik értékrenden, de szerintem teljesen az ember nem tudja kicserélni a, a saját személyiségét. Hát én Brüsszelben is magyar voltam, meg itt is magyar vagyok, még ha lehet, hogy és sokan, ugye annakban az időszakban volt olyan politikus társam, aki úgy is gondolta, hogy én már-már már vagyok. Igen, ezt annak ide is sikerült kettőnek, jól meg is beszélnünk. Mi a bocsánatos és, és nem bocsánatos bűn között a különbség, és tudnál -e mondani példát isre? <gül> <gül> Kicsit olyan, mint a vizsgáztatnám, de, de nem ezt teszel, csak hát lehetővé teszi a szöveg. A bocsánatos bűnök azok, amikről tehát Püszseben minden, hogy olyan, az Európai Bizottság ugye minden tagállammal tartja a kapcsolatot, általában mindig tudjuk, hogy melyek azok az esetek, vagy tudják a bizottság tagjai és köztisztviselői, is, melyek azok az esetek, amelyek egy tagállamban felmerülnek, akár egy belpolitikai fordulat, akár egy kormányintézkedés, bármi, ám fogalmazom úgy, hogy nem éri el a bizottság inger küszöbét. Tehát úgy gondolják, hogy persze ez, nem felel meg valamilyen alapelvnek, de ezt nem hozzák szóba, mert egyébként ennél fontosabb az, hogy harmonikus jó viszony legyen az adott kormányjal, és nem csak nagy kormány, nem csak Franciaországnak. Ugye itt a, a híres történet, amit, amit mindig el mondani, és már önnek is elmondtam, amikor több nem indított az Európai Bizottság túlzott deficit Franciaország ellen, holott nagyobb volt a költségetési hiánya, mint a megengedett, és egy sajtótájékoztató Jean-Claude Juncker akkori bizottsági elnököt megkérdezték, hogy hát most ez hogy van, hogy már több éve Franciaország nem teljesíti a másféti kriteriumokat, és mégsem indítanak ellenet a túlzott deficit eljárás. És Jean-Claude Juncker azt mondta lebilincselő őszintességgel, hogy azért, mert Franciaország, az Franciaország. Ez bocsánatos bűn Franciaországnak. Magyarországnak úgy is megindítottak előkészületi Túzó deficiteljárást, vagy, vagy elővigyázatossági túzó deficiteljárást, hogy a, a magyar adatok egyértelműek voltak, hogy nem lesz belőle. Jó, tehát Magyarország esetében mi nem bocsánatos bűn. Például ez? Hát például ez. De hát hogyha most megnézzük az igazságszolgáltatás függetlensége kapcsán azokat a kérdéseket, amik szóval, tehát az a tárgyalások során, hogy mondjuk a kúria elnöke, ne lehessen újraválasztható, miközben számos Európai Uniós tagállamban legfelsőbb bíróság elnöke újra újraválasztható, vagy éppen az országos bírói tanács tagjai egy alkalommal, most még a most következő alkalommal újraválaszthatók legyenek, de azt követően ne lehessenek már újraválaszthatók. Hát ezekre azt tudom mondani, hogy azért ezek olyan kérdések, amelyek nem biztos, hogy az Európai Integráció alapvető kérdései közé tartoznak. Ezek, És ezek ma, nem bocsánatos. Ezek kérdő. önt ma még meglepik, vagy már nem? Ezek a különbségtételek. Persze De ez jó válasz volt, köszönöm szépen. Csak lepjélj meg mindig, tehát ez így benne váljék a megszokás rabjává. A jogállamisági tárgyalások kapcsán éppen most jelent meg hír, hogy nem állunk rosszul. Ha nem veszi rossz néven, én most ebben nem merülnék el, mert ez a, mikor jön a brüsszeli pénz, ez még a szocializmus idejében a metodológiai jelentésekre cibonalával nagyjából azonos módon megy. Ma már az időjárást azért többé-kevésbé kitalálják, azért ez régebben kevésbé volt így, és miközben ön igyekszik olyan mondatokat mondani, amelyekért garanciát vállal, azért most az, hogy ez április 15-e, június 15-e, december 15-e, vagy soha, ez ígyben most egy ilyen találgatásban nem mennék bele, nagy baj? Nem, nem, nem, hát én mindig azt szoktam, hogy ilyen komoly, hogy rajtam múlna már egyértelmű. Igen, ez pontosan ez jó, Igy, nem tukat nem tukat így, így, így van. Nagy szerencséje, hogy Gulyás Márton tartósan Amerikában tartózkodik, így aztán most onnan valószínűleg nem fogja felszólítani lemondásra, bárki tudja. <tos> Hát ne felejtse, hogy önnek nem Orbán Viktor a főnöke, az ön főnöke a magyar nép. Orbán Viktorból csak egy van, de a magyar nép az nagyon sokan van. Ugyan fogy, de még így is nagyon sokan vannak. É, é, é. így van. Igen, igen, igen. Hát figyeljen. Csak hogy érti, mikor lerakjuk a telefont, akkor átéri annak a súlyát, hogy azért navracsisnak lenni az nem egy egyszerű feladat. Én tapasztaltam, hogy megkérdezték Gulyás gérgeit Szilik Katalin felől, de én olyan kormányzati sajtóra alapoztam, amely nem tartotta fontosnak, hogy megemlítse, hogy ez hogyan működik, nem tudom. Végül is ahhoz, hogy az ember, ha nem a saját szemével lát dolgokat, elvileg a teljes magyar sajtót olvasnia kéne, amit én nem teszek meg, mert tehát, az egy, tehát hogy mondjam, igyekszem sokoldalúan tájékozódni, de azt, hogy nüanszokat e, megtaláljak, nem ha most Szili Katalin nüansz lenne, hiszen erre kérdezek rá, ha úgy gondolta e, a kormánypont, hogy ezt nem fogja közzétenni, miközben számtalan dologról beszámol, akkor nem teszem. E, azt kérdezem öntől, e, 24.hu írt róla, valószínűleg ön is találkozott vele. Szilika Katalin élt azzal a lehetőséggel, hogy lemondott kormányzati tisztségéről, hogy megtarthassa az alapítványi tagságát, és aztán nem kormányzati, de fontos tisztsége lett ezek itt most uh, nüanszok és játék a szavakkal, vagy van jelentősége? Hiszen uh, arról van szó, hogy korábban volt kormányzati tisztsége, de az, amit most ellát, az egy szintén állami fontos szerepvállalás. Most már csak az a kérdés, hogyha ezt nem kormányzati tisztségben teszi, akkor hogyha én egy brüsszeli tárgyaló partnere vagyok, akkor nem mondom önnek azt, hogy Tibor ne hülyéskedjetek, ez ugyanaz, mint ami korábban volt, legfeljebb nem kormánybiztos, hanem főtanácsadó, de ez ugyanaz, ami szemületek. Az, hogy legyek, azért nem tudok rá válaszolni, mert nincs még ebből a szempontból megállapodás az Európai Bizottsággal. Tehát azt a cikkben azt állítani, hogy hogy átvertük az Európai Bizottságot, mert szilikatalin ebből ez lett, ez azért nem felel meg a valóságnak, mert jelen pillanatban még egy, ne, nincs konkretizálva. Hogy pont vannak javaslatok arra vonatkozó, hogy milyen körre terjedjen ki ez a bizonyos összeférhetetlenség de ez még nem egy végleges uh, kör, nincs véglegesen megállapítva, és ebből adódóan uh, még akkor minden további nélkül mondhatják, hogy jó, hát akkor erre a körre is van, Nem is az esetet, tehát én ne, ne, nem is tudom, hogy miniszterelnöki tanácsadó? Nem? Igen, de azt mondja, hogy mindjárt mondom önnek, miniszterelnöki főtanácsadó miniszteleti főtanácsadó. Én nekem ez úgy tűnik inkább, mint nem politikai pozíció, hanem, uh, hanem, hanem egyfajta... Nem, nem, tehát az igazság, nem ismerem, nem tudom megmondani ezt az eset. Tehát én is olvastam a cikket, és de tekintetében, hogy nincs még megállapodás. Nincs átvezetve semmi a törvényeken az új összeférhetetlenségi szabály, ezért megbontom a vállamat is a következőt. Nem, én ezt teljesen megértem, hiszen, hogyha mindent magára venne, akkor valószínűleg az otthonát nem tudná elhagyni, de én a magam múgyán megértem Szili Katalint, megértem önt, és megértem a 24.hu-t is, miközben ezt a hármat egyszerre megérteni nem lehet. Itt tehát ugye valaki... Én az aggódását a 24.hu-ra, tehát értem a feljelentés mögött meghúzódó jó szándékot, hogy idejekorán jelezzék, hogy ez a magyar kormány, ez bizony, ez ilyen, amiben nem lehet megbízni, mert állandóan trükközik, de hát semmi, nem én nem akarok foglalkozni minden egyes kuratóriumi tag hátterével, hanem egy általános kidolgozásáról tárgyalunk, amivel... Nagyon jól beszél, egészen kiválóan beszéltünk. akkor az a kérdés, hogy akkor a lemondással is miért nem várják meg azt, amíg ez egyébként ez a megállapodás megszületik. Tehát azért ad alapot a hétköznap arra, hogy a 24.hu nem feltétlen feljelentés értelemben így fogalmazzon. Hát nem, azért mert azért nem vártuk meg, mert az, a mi részünkről egy gesztus akart lenni az Európai Bizottság felé, hogy mindenfajta törvénymódosítás nélkül a magunk részéről a miniszterek, az államtitkárok és a kormánybiztosok, ha jól emlékszem, lemondtak erről a pozitót. igazából de a gesztus az nem egy, és, és önspeciál gesztust, erről beszélgettünk is, gesztust illetően e, ért olyan dolgokat is, amiről mások azt se tudják, hogy mi az, mert hogy visszakérdeznek, hogy mond Tibor, mi az, hogy gesztus, de e, ennek jogi relevanciája nincs? A lemondásnak? A gesztusnak? De van, hát abban, abban az értelemben, hogy lemondott mindenki, jogi relevanciája van, mert a probléma, amit az Európai Bizottság fölvetett, aktuálisan megszűnt, távlatilag nem, mert ugye... Jogszert. Jól beszélt, csak az a helyzet, hogy nem tudjuk, hogy milyen magas a gát, tudja a gátfutásnál, tehát hogy most ezzel egyébként kik azok, akik jól tették, hogy lemondtak, mert ezzel a gátfutást lehetővé tették, ugyanakkor Szili Katalin nem túlozta el, mert hogy az ő tisztségét ezt nem feltétlen érte, érintette volna. De én a dolog kicsinyességét nem értem tényleg, tehát ki az, aki Szili Katarilól azt gondolja, hogy ő most mostani pozícióját tekintve a Pécsi Egyetem kuratóriumi tagságával egy veszélyes teret. Tehát ez nekem annyira kicsinyesnek tűnik. Nem, az... én másról látom a problémát. Itt azt látom, hogy a két dolog összeférhetetlen, nem, ebben igaza van, amit mond, akkor egyébként az a dolog, amit korábban valamilyen funkcióban csinált, az ne térjen vissza más funkcióban. Tehát nem. itt a tevékenysége fontos, és nem, nem a funkció. Aki Szili Katalira gondol, az egykor volt házelnökre gondol, nem? Ma már nem olyan aktív a magyar politikai életben, mint, mint akár Kövér László, akár jó magam, akár nem tudom, még bárkit mondhatnék, az, hogy, az, hogy ő neki egyébként van egy miniszterelnöki főtanácsadói címe, ez szerintem lehet teljesen évleges is. Őszintén nem tudom, hogy, hogy névlegesel, vagy pedig mennyire. Jól beszél, megint azt mondani, ugye a 24.hu hogy azt mondja, hogy azok a megnyilvánulások, amelyek egyébként Szili Katalin tevékenységét illetik, azok zömében nagyon hasonlóak, mint amilyen megnyilvánulások korában voltak, csak egy más szímszó alatt. Értem én, hogy ön ezt azt mondja, hogy ez korai, meg azt is mondja, hogy feljelentés, de értse meg, hogy a másik oldalon, meg tehát azért van különbség az érted aggódom nem ellened, meg az érted, érted agódom ellened között. És azért van ma már egy olyan érzékenység, ahol mindenben azt, minden, azt gondolják a felek, hogy érted aggódom ellened. Én nem mert lehet, én nem gondolom, hogy, hogy tehát én egy kicsit ezt paranoidnak érzem. Tehát az, hogy. Létezhet ezek az. Ezek a szabályok, ezek a szabályok és az összefezetlenségi szabályok azért vannak, hogy a valós veszélyt kizárják. Most, aki szilikatalint, ismeri, személyesen találkozott vele. Akár szocialista politikusként, akár már nem aktív szocialista politikusként, én nem hiszem, lehet, hogy tud rá rosszat, én nem tudnék rosszat sem mondani rá emberileg. De ez nem is a, a... Lehet, van, aki, de, van Lehet, hogy van, aki tud rá emberileg rosszat mondani, de az, hogy egy veszélyes politikus, aki bármilyen szempontból is a magyar felső jövőjét veszélyezteti, az... De itt nem erről van szó, itt arról van szó, hogy az ősz, hogy akkor, akkor talán lemondania se kellett volna a miniszterelnöki megbizottságról. Azt értse meg, hogy... De, ahogy... de ez egy fontos kérdés. Ez egy fontos kérdés. Visszamondom önnek a magyar nemzetben lévő mondatát. Másokból. Magyar... Könnyen lehetséges, hogy igaza van. Könnyen, de el tudja azt képzelni, hogy az újságíróknál, a nem újságíróknál, más gyors szolgálatoknál, ami nem ön, van ugyanolyan különbségtétel, bocsánatos bűn és nem bocsánatos bűnt illetően, mint amiről beszélgettünk Brüsszel kapcsán. De. Én olvastam a 24. hónap a cikkeit az Európa Kulturális Fővárosok Program sorozatról, ami, ami, ami, ami elképesztő blőd baromság elnézést már, amikor leírták, hogy a Fabó Péter Balaton Albádi polgár, igen Után hogy egy Facebook bejegyzésben azt írta, hogy velem beszélgetett a jövőre vonatkozó terveiről, ebből adott a nyilvánvaló, hogy úgy van köztünk, tehát ez alatt a pont 24.hu nekem nem mérce, hát most akkor nem tudok mit csinálni. Írjanak ilyen cikkeket, ha ez nekik jó esik. De azért ez nem kellene, hogy elhiggyük, hogy ezek fontos dolgok. Hát ahogy elterjed ez a többi orgánum között, abban azért azt lehet látni, hogy valamiért ezt a többi orgánum is fontosnak. Látja, van amit ázt vesznek, van amit nem. Um, ah! Igen. De de Nézd, én az én édesapám azt mondta, hogy ha nekem bármi bajom van egészségügyileg, forduljak orvoshoz, nekem megvan az a kitüntető lehetőségem, hogy kérdezhetek öntől, legfejebb azt úgy válaszol, ahogy válaszol, de ebből a szempontból azt teszem, amit apám annak idején javasolt, csak nem egészségügyi értelemben. Én értem, nem, én egészen csak azt gondolom, hogy nem tudom, hogy, hogy azon túl, hogy Szilikatoliról megjelentettek egy olyan cikket, amit, hogyha valaki felületesen olvassa, akkor azt is mondhatja, hogy na hát ez a Szilikatolis sem jobb, mint a nem tudom én a másik, ezen túl ennek mi, mi jelentősége volt. Tehát én azt, mi, ha most azt mondom, hogy a nagyvonalúságot hiányolom az ilyen jellegű cikkekből, akkor persze az álszemnek tűnhet, mert most ki vagyok én, aki gondolóságot kér számod máson de hogy itt vagyunk 9,5 millióan, vagy is több, mint 9,5 millióan összezárva, vagy egy, egy társadalomban éve, ezek szerintem olyan dolgok, amik arra jók, hogy egyébként emberek, emberekben tüskéket fejezenek el, de ezen túl reális, reális jelentősége nincsen ezeknek. Nem. Tehát az, hogy most Cili Katalin Miért mondott le a miniszterelnöki megbízotti pozíciójáról miközben? Én azt is el tudom képzelni, hogy egész egyszer, a munkakörökben, tehát a közigazgatásban vannak olyan munkakörök, vannak a klasszikus közigazgatási munkakörök, van főosztályvezető, osztályvezető, én nem tudom, állítani, és, a többi. és vannak olyan munkakörök, amelyek a szabályozásból adódóan mások, ezek a tanácsadók. Nekem is van olyan munkatársam, aki politikai tanácsadói státuszban van, de közigazgatási munkát lát el, mert olyan státusz volt, vagy ő azt választotta, stb. Ezeknek nincsen a hétköznapi élet szempontjából ön elképesztő jelentősége. Van-e olyan, ezt másoktól szoktam kérdezni öntől viszonylag ritkábban, amit a hét kapcsán elmond, és amire én egyáltalán nem kérdeztem rá? Hú, nekem nagyon nehéz összeszedni egy, egy hetet, így péntek reggel már, hogy mit... és és mi nem történt, úgyhogy nem vagyok benne biztos, hogy, hogy erre én tudok válaszolni. Jövő héten vonaszkozóan tudok mondani jelentőséget. Na, figyelek, látja, azért csak sikerül. Azt, én, azt viszont én nem tudom elmondani, hogy mi történik. De szerintem a jövő hét szempontjából nagyon fontos jövő héten kedden, hogy a megújult várat, illetve a vár felújításának egy újabb fázisát adhatjuk át, mert hogy talán a hallgatók közül is többen vannak, akik, akik voltak már Sümegen a hotelkapitányban. Ez egy fantasztikus erőfeszítés, amit valójában egy család 30- 34 éve most már folyamatosan mutat fel, akik sümegi gyökerekkel rendelkezve, visszaköltözve sümegre, a várat, a vár alján, a hotelkapitányt, az ahhoz kötődő lovas, színházat, és így az egész térségnek a turizmusát is próbálják életben tartani, illetve szellendíteni, és, és ez egy újabb, egy újabb győzelmű. Ez szerintem egy nagyon fontos helyi sikertörténet, ami elképesztő energiát követel tőlük, és én nagyon örülök nekik, hogy, hogy ismét sikerült előrébb Utolsó kérdés, és gyakorlatilag egy egymondatos választ várok, bár ha négy mondatot mond, akkor se fogom lerakni. Nagy különbség van, és most ön kérdezem, nem Gulyás Gergelyt, nem a kormányt, önt. Nagy különbség van Svédország és Finnország között? nem is ez kell. Nagy a különbség? Elhiszem azoknak, akik, akik ezzel foglalkoznak, és azt mondják, hogy nagy, én különösebben nem foglalkoztam ezzel a kérdéssel, tehát most én nem tudom ezt nem mondani, de elhiszem, akik azt mondják, hogy a finn politikusok mindig is egy fokkal barátságosabb. De most eljutottunk oda, hogy a svédeknél ez nem bocsánatos bűn? Nem, nem jutottunk Nem azt mondjuk, hogy nem veszünk fel Svédországt, ha jól értem. Nem arról van szó, hogy nem beszüljük a Svédországot. Arról van szó, hogy Finország minden további nélkül már most jöhet, ha jól értem. De ez egy magán az országgyűlésnek a... a... És Svédországnak mit kell teljesítenie, hogy ő is jöhessen? Ne haragudjon, nem tudom. Jó, Már de, jó. Már a után, utáni kérdés. Jó, oké, okay, Igazából, van, rendben van. Felkészülök Svédország. Ne, rendben van. Jövő, ki tudja, hogy a jövő héten a gyors szolgálatot milyen szempontból kell majd igénybe venni? Vannak egyébként gyors szolgálati feladatai, csak amikről egyébként nem beszéltünk? Most nehetem? Nem, nem, hát, az hát az amit még délután, nem, nem, ami még maga előtt áll, csak még nem, nem tudjuk. Igen, igen, igen, ma is van olyan program, igen, igen kommunikációval megoldható, vagy kell vinni csavarhúzott? Nem, ezek igazából döntés előkészítés korábbi fázisai, még, még hogy mondjam, jövőre vonatkozó döntésekben egyeztetek, például a polgármesterekkel, meg ilyenek. Igazából nem, nem olyan, ami külön kommunikálható, majd ha eljutunk oda, akkor, akkor maga a folyamat lesz, az ami fontos. Nagyon szépen köszönöm. Kicsit olyan volt, mintha egy könyvtárszobában lett volna. Egyébként most átjöttem itt egy ilyen majdnem könyvtárszobában. Hát, csak lássaj, mire vagyok képes. Viszont hallásra, viszont lehetősre. Le kell bonyolítanom egy telefont, addig lehúzom a mikrofont. Jó reggelt. Azt szeretném megkérdezni eh, Horváth Csaba Zugló polgármestere, hogy miért kellett rendkívüli közgyűlést tartani a rendelőintézet kapcsán? Tehát hogy, ennek, tehát, hogy maga a döntésnek ebben a formában kell megszületnie? Eh, illetve, hát tudom, március végéig kell döntést hozni, de hogy valójában ezt korábban nem lehetett megtenni? Tudom, hogy a jelentősége a döntése magán van, csak a formát is kérdezem. Na, múlt héten kaptuk ezt a levelet, ha jól emlékszem, talán kedden ehhez képest egy képviselőtestület összehívása az némi adminisztrációval jár. Oké, okay, mi volt a levélben? A levélben az volt, hogy az okfő, ez az országos uh -huh. Kórházi Főigazgatóság főigazgatója, azt a kérdést tette fel, hogy mit szólnánk hozzá, hogyha elvinnék, államosítanák a, a szakrendelőinket. És hogy erre legyünk szívesek március 24-ig, azaz a mai napig választatni. <gül> Elnézést, ezt nem tudtam, bocsánat. E, nyilván megtettem volna a polgármesterként, hogy a képviselőtestület rámruházott jogosítványainak fogva. Megírtam volna ezt a levelet, hogy véleményem szerint nem, e, és egy későbbi alkalom, mondjuk jövő héten úgy is tart a képviselőtestületülést. E, dönthettünk volna róla utólag is, de azt gondoltam, hogy ez van akkor a horderejű kérdés, hogy egyrészt e, abban a formában, ahogy ezt kérte a minisztérium, illetve az opfő, adjuk meg írásban és a képviselőtestület teljes véleményének ismeretében a válaszunkat. A válasz pedig egy határozat nem volt. Számos elhangzott, tehát egy, egy hosszú vita... Még miért ide eljutnánk egy másodperc szürelem? Szerintem teljesen jól tetted, nem itt, hogy erre igény tartanál, hogy összehívtad a közgyűlés, de a kérdés az, hogy arra rájöttél, hogy hirtelen mi lett ilyen sürkös? Amennyire én tudom egy... Inkább minisztériumi irányból érkező, és nem feltétlenül a kormány legmagasabb köreiből érkező szándék. E, amennyire én látom, tesztelik is a közvéleményt, e, hogy hogyan reagál rá. Mi már éltünk a Gyanuperel, ezért tavaly decemberben, amikor egy szokásról zugói közvénykutatást végeztünk, akkor betettük azokat a kérdéseket, ami például a szakrendelők így a lebegtetett államosításával volt összefüggésben. Az uglóiak 66 a elutasította ezt a lehetőséget, mondván, hogy az önkormányzatnál szerintük biztonságosabban és jobb helyen van az ellátás, és csak 14 a támogatta. Ez egy elég erős alap. Ha a varat, nem hozza közgy hoz a közgyűlés döntést, akkor vittél. Tehát ha nem válaszolsz, az vi azt jelenti, hogy beleegyezel? Hát véleményem szerintem, hogy a statisztikát, mert nyilván nem csak az uglói szakrendelőt akarják minden, hanem az ország összes szakrendelőjét. Uh, beléztve a budapesti hajléktalan ellátás nyilván, így van, tehát nyilván húztak volna egy szigulát, hogy nem válaszoltak akkor nyilván nagyon tetszik nekik uh, ezt nem szerettem volna ezt az értelmezést semmiképpen uh, a helyzet a következő nézzük a referencia oldalát mondjuk van egy egészségügyi felelős, aki azt mondja, hogy államosítaná azért, hogy jobb legyen nekünk zuglójaknak, polgároknak mindegy, hogy hol élnek az országban jobb legyen az egészségügyi ellátás, jobban szervezett stb. Na most akkor nézzük meg az államnál lévő referenciákat. Ott van a kórházi, illetve a klinikai ellátásoknak az ügye, ahol nincs olyan hét, ahol több 10 milliárd forintos felhalmozódott, tehát nem finanszírozott kórházi adósság. amely adnának hír. Erről itt eh, most lehet olvasni. Hét, amikor valamelyik korár, valamikor el lehetetlenül. melyik ellátás várólistájának a kíméletlen hosszúságáról, adott esetben olyan kíméletlen hosszúságáról, hogy élve nem tud a beteg az ellátáshoz, ha kivárja a várólistát, ha nem talál valamilyen kerülőutat. Most ebben a referencia környezetben finoman szólva sem lenne felelősségteljes az a döntés, ha az önkormányzat azt mondta, hogy nem baj, odaadjuk a szakrendelőket, az ugyanolyan jó fog működni, mint a kórházok. Na most mi nem szeretnénk, ha ugyanolyan jól működne, mint a kórházak, mi azt szeretnénk, ha annál jobban. És jelenleg az uglói polgárok lényegesen elégedettebbek a szakrendelőkben, kapott ellátásokkal, no, ha nagyon sok problémánk van nekünk is, nálunk is van orvos hiány, mi sem tudunk mindent elvégezni. A NEAK ráadásul alulfinanszírozza az ellátásoknak az értékét, ugye tudni kell, hogy amikor egy gyógyító intézmény, akár egy szakrendelő elvégez egy beavatkozást, akkor a NEAK azt mondja, hogy szerinte az annyit ér. Na most annyival kevesebbet ad a neak, hogy az önkormányzatnak évi több mint egy milliárd forinttal többet kell adni az orvosoknak, hogy képesek legyenek elvégezni az ellátást. Ez nyilván megint nincs rendben. Ha ezt átadnánk az államnak, akkor ez a probléma csak halmozódna, és az ukolyi betegek egyre kevésbé jutnának. Mi a szándék? Miért akarja elvinni? Szerintem forlasztani akarja azt a problémát és felelősséget, amit a kórházi ellátások uh -huh. oldatlansága mutat. Egészséges Budapestért hogyan? E, azt felfüggesztette a kormány addig, amíg Brüsszel nem folyosítja az uniós forrásokat, noha semmi köze nincs a kettőnek egymáshoz. E, és ugye egyébként, ha elviszik, akkor pont azokat az intézményeket vinnék el, amelyikbe ez a pénz egyébként belefojt. Így van, hát még néhány hónapja a kormány a államosítani kívánta a házi orvosi ellátásokat is, most erről nem hallani, de tudomásom szerint erről sem tettek le. Van ennek egy másik elvi oldala, véleményem szerint egy önkormányzat az, e, tud lenni hatékonyabb és közelebb lévő szolgáltató, mint mondjuk az állam. Az, hogy egy sokkal szorosabb együttműködést kellene, vagy lehetne kialakítani az önkormányzati fenntartású szakorvosi ellátások, illetve háziorvosi alapellátás és a kórházi klinikai között, jogilag is rendezett módon, ez szerintem teljesen egyértelmű, tehát ebben bármikor hajlandók vagyunk mi is szakmailag tovább lépni és együttműködni a kormányjal, ugyanakkor ezt ma is amennyire lehet az orvosaink megoldják, mert a kapcsolataik révén eljutatják a pácienseket amennyire csak tudják a megfelelő kórházi szintű ellátásra, de ebben érdemes lenne az egészségügyi kormányzatnak gondolkodni, hogy a páciens, ha mondjuk a háziorvosnál bekerül a rendszer, és ott a háziorvos felfedez valamit, akkor hogyan lehet az, hogy minél rövidebb idő alap, alatt megkapja a diagnosztikát, a diagnosztikát és hogy a diagnózist, hogy ne mondjuk egy márciusi észrevételezés, gyanús észrevételezés ne novemberi emeri vizsgálattal járjon, mert ez nyilvánvalóan a beteg gyógyulás, illetve a túlélési esély egy bizonyos betegségtípusoknál. Hát színlámán szóval sem segít. Uh, ugye, önkormányzat. Lenne, lenne hova fejlődni. Ahány önkormányzat annyi szokás. Vintermontás uh, Zsoltal beszélgettem, és hát ott lehetett olvasni, hogy ha bár a döntés ugyanilyen volt, annak a kommunikációja uh, eltért ott a teljes uh, közgyűlés, megszavazta már, mint Újpesten. Itt a Fidesz tartózkodott. Tulajdonít csak -e ennek én bármilyen jelentőséget, vagy ne? Hmm, igazából ne. Próbáltam megtudni, hogy ők miért fognak tartózkodni, előtte megkérdeztem az ő szándékokat. Ők egy kicsivel talán lelkesednek mutatkoztak az államosítás irányába. Hiába jeleztem, hogy a 16. kerület egyhangulat utasította el, hogy Újpest egyhangulat utasította el, számos kerületben ugyanezt, ugyanezt történt. Nekem is az diktálta volna a logika, hogy ebben az önkormányzat egy egységes álláspontra tudja jutni. Valamiért ez nem sikerült. Találkoztál a héten e, Zugló új Kossuth díjasával, Záborszki Kálmennal. Igen, egy remek ember, egy kiváló zenei tehetség és szervező. Azt gondolom, hogy méltó helyére került a Kossuth díj. Ezt nem minden esetben mondhatjuk el a mai világban a Kossuth de az ő esetében azt gondolom, hogy mindenképpen egy megfelelő és egy komoly életutat elismerő díjazásra veszéletünk. Más diátadón is voltál, illetve voltál diátadón a Radnóti diátadásán 2023. Viszonylag hosszan és részletesen beszéltem az elmúlt időben Kisambrussal a Farkasréti temetőben lévő egyik sírról, amely sír kapcsán majd a jövő heti közgyűlésen lesz az egyik napi rendi pont a temetkezési törvény, illetve a törvénynek, hanem a temetkezéssel kapcsolatos fővárosi rendeleteknek a módosítása, elnézést, hogyha pontotlanul fogalmaztam, um, vizionálod de a téma ismeretében, mérsékelt vagy maximális ismeretében, hogy lesz-e vita vagy sem? Biztos vagyok benne, hogy lesz, de hogy milyen mértékű, uh... Azért a vita másik... Ugye nem véletlenül hoztam össze a két témát egymás mellé, Radnóti és ezt. Igen. Őszintén szóval kíváncsi lennék azokra az érvekre, akik támogatólag lépnének fel, hogy az úgy Szálasi, hogy özvegyének a, a dolgáról szól, hogy az pont úgy van rendben, ahogy az e, történik. Szerintem azért ma, már nagyon kevés olyan jó érzésű ember van, aki erre, erre ezt mondaná. A Csendes többség, nem csak a radnóti díjsok, hanem azért egy jóval szélesebb kör, gyakorlatilag elutasítja a kirekesztés minden formáját, és ez olyan jelzés a többségi társadalom felé, amit szerintem nem hagyhat szó nélkül. Egy provokáció. Nem fogok veled vitatkozni. Um... Sogó László képviselő szorgalmazza a lomtalanítás megreformálását. Ugye ez egy zuglói történet, a képviselőtestület tagja. Rendszeresen közlekedem zuglóban, és rendszeresen elmegyek ott a vágányok mellett, amelyről tudom, hogy az a MÁV területe, ugye, ahol vannak a talán francia útnak hívják, a garázsok Tócsaba annak idején nagyon sokszor beszélt róla, reménytelen, ő nem reménytelennek látta, de mondta, hogy hát a mával való küzdelem nem túlságosan gyors. Ami ott, amit ott lehet látni, az valójában hungarikum, csak nem feltétlen pozitív értelemben, hogyan lehetne megreformálni a lomtalanítást. A lomtalanítást, ami egyébként a francia úttól teljesen független, hiszen a francia úti állapotok azok legfeljebb a szemét szempontjából hozzák össze a lomtalanítást, amely egyébként két teljesen különböző kérdésről van szó. Igen, a lomtalanítás. Tehát akkor kezdjük a francia út Mexikói út környezetében a politegális hulladék lerakással. Az egy sima egyszerű bűncselekmény, amit azt az követel, aki ott, akár építési hulladék volt, törmeléket, akár más szemetet helyez, el, az bűncselekmény. Ha a tetten érik, akkor ennek nagyon súlyos következménye van. Annak érdekében, hogy ez a tettenérés vagy visszatartó erő végre megszülessen, igyekszünk végig telepíteni térfigyelő kamerákkal ezt a nyomvonalat. Korábban a Mávval kísérleteztünk, hogy térítsék meg akár részben vagy egészben ennek a telepítésnek és fenntartásnak a költségeit. A Máv temes egyszerűséggel ebben nem kívánt részenni, és most úgy tűnik, hogy ezt helyettük meg kell tennünk, mert az uglójak, óra alá dörgölődik az a probléma, és mi pedig ezt szeretnénk. Milyen helyzete a garázsokkal? A garázsoknak a nagy részét szép csendesen elhordták, tehát én azt látom. azért ott nagyon sok van még. Hétről, hétről hétről, hát szerintem több, mint a fele már el, elkerült onnan, és a lakók, akik onnan a környezetből nekem jelzéseket adtak, azt, azt mondták, hogy nagyon-nagyon minimális az a varázsszám, ahol bármilyen mozgás van Igen, ezeket hát... a garázsokat, ezeket a garázsokat már valójában, aki kvázi bérlő tulajdonosként, tehát ugye a felépítmény az egy tulajdon, a terület az meg a Mávtulona, akik ezt ténylegesen használják, ez nagyon ritka. Ezt az is alátámasztja, hogy amikor legutóbb talán három évvel ezelőtt kértünk a MÁF-tól egy, egy lakcímlistát, hogy kik használják, tehát kiknek van most tulajdonában, azért az derül ki, hogy ennek a listának a 90%-a az bizony nem zuplóban él. Tehát már annyi másodlagos piaca volt ezeknek, hát nyilván valaki annak idején megszerezte, aztán elköltözött a varázst, valahogy megtartotta, mert ez egy másik tulajdon volt, tehát nem adta a lakáshoz, és ennek következtében már a, a garás használ, az inkább egy ilyen raktárszerűségként működik, ami nem feltétlen nem feltétlen okoz gondot, ha az ott nem lesz egyszer. Akkor tegyünk ide egy veszőt, lomtalanítás. Igen, lomtalanítás az egy viszonylag, viszonylag egyszerű dolog lehetne, borzasztó sokba kerül. Az lenne a legjobb megoldás, és ezen, ezen gondolkodunk, hogy hogyan lehetne évente egyszeri alkalommal minden zúgói polgárnak mondjuk lomtalanítást igényelni. Nyilván nem fog mindenki, mert nem feltétlen keletkezik mindenhol akkora mennyiségű térfogatú szemét, ami mondjuk indokolná a lomtalanítás megérkezését, de hogy házhoz menő lomtalanításban gondolkodunk, ami adott esetben ezeket az utcai zsívvásárokat, meg tényleg nagyon méltatlan jeleneteket megszüntethetni. Idén is kiosztják a civil munkáért diákat, erre március 29-én fog sorra kerülni? Igen, ez jövő héten meg fog történni, még azért nem tudnám megelőlegezni a tehát nevekkel nem szolgálhatok, mert a formális döntések, illetve az informális döntések sem születtek meg. Kilenc jelölés két pozícióra jövő héten be fogjuk tudni jelenteni a díjazottak nevét. Mit lehet tudni a Rákospatak menti kerékpáros útvonalról? Hát ott fejlesztést igényel, mert a kerékpáros útvonal bizonyos helyeken egyezik a gyalogos csapás irányjal, tehát vannak kijelölt kerékpár útvonalak, ugyanakkor nem mindenhol van e, található gyalogos járda, tehát alternatív szokások alakulnak ki, fogjuk tovább fejleszteni a Rákospata környezetét, és kiemelten a kerékpáros, illetve a gyalogos közlekedés szétválasztására. Az egyes önkormányzati képviselőkkel való, a helyi bejárása szintén folytatódott a kerületben, és így került sor Kisné Szívcsovics Nikolett képviselő körzetének a bejárására. Ugye te erre hangsúlyt fektetsz, ahogy egyébként a Facebook oldaladat követve azt is lehet látni, hogy fogadóórát is tartasz, tehát hogy a szó szoros értelmében megfogható és megkérdezhető legyen a polgármester abban a kerületben, amelynek a polgármestere nagyon fontosnak tartom, hogy a, a kapcsolat az folyamatos legyen. Annak érdekében, hogy a napi megjelenő problémák, a napi e, reagálásunk, a napi megoldásunk legyen. E, legyen. Ebből kifolyólag e, mind az utcai kitelepülések, tehát az utcai fogadórák, amelyek most így a jó idővel köszöntével újra e, indultak. E, ugyanúgy a körzetbejárások, ami a képviselői körzetekhez, 15 egyéni képviselői körzethez kötődik. Ott pedig a tavaszi tennivaló, hol hiányzik egy pad. Temetes, tehát, hogy egyáltalán milyen kisebb és nagyobb beruházásokat igénylő feladatok vannak. És ezeket hogyan ütemezzük? Az elfogadott költségvetés részben erre adott, mert az első ütemet azt a körzetekre bontva már előkészítettük és indítjuk is. Az inforádióban arról beszélt Bán László, hogy 2024, legkésőbb 2025 folyamán megvalósulhat, illetve nekiállhatnak az Új Nemzeti Galéria megépítésének. Hát e, a számdés, szondázzák a zuglói körében végzett számílések, amikor rendszeresen visszatérő jelleggel szondázzák a zuglóiak közvéleményét. E, úgy tudnám összefoglalni, hogy több-kevesebb fogcsikorgatással, de tudomásul vették az zuglóiak, hogy ami készült, az elkészült, de azt, e, ha jól emlékszem, 90% fölötti arányú utasítsák, utasítják el hogy bármi más építhetésok meg történjen. Tehát én, én továbbra is szeretném, hogyha a kormány gondolkodna alternatív helyszíneken, van a környéken bőven, ott a Rákos rendező, ahol mindenféle érdeksérelem nélkül lehetne bővíteni ezt a bizonyos mózolmi negyedet, és uh, most egyelőre csak a pénztabgáta uh, a városléget beépítésének, de jó lenne, ha józan is uh, csatlakozna hozzá. Azt kérdezem tőled, hogy ezen a fogadóórán, amelyet a polgármesteri hivatalban tartottál, ott nagyjából az mennyi ideig tart, és ez alatt hány embert lehet fogadni? Hát néhány órá, talán 20 és 30 perc van egy-egy egy egy-egy zuglói lakossal, aki a személyes problémáját szokta elmondani. Végezetül, de nem utolsó sorban a szokásos fordulat. Egy sor dologról kérdeztelek, de ennél sokkal gazdagabb volt feltehetően a heted. Van-e bármi olyan dolog, amit kérdéstől teljesen függetlenül szeretnél elmondani? Szerintem nagyon jól összefoglaltad a hét legfontosabb történéseit, és biztos, hogyha még gondolkodnék, akkor fel tudnék küzdni másik vizet. De szerintem ez pont... A jövő heti eh, zuglói eh, képviselőtestületi ülésnek van-e olyan pontja, amelyre előre felhívnád a figyelmet, függetle attól, hogy annak a viharát szívesen nélkülöznéd? Vagy nincs ilyen? Nem tudok, nem tudok eh, viharos jellegű napi rendről. És ez ígyben általában az ország nem szokott megcsolni? Nem. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, a jövő héten folytatjuk. Köszönöm. Köszönöm szépen, Horváth Csabát hallották, Zugló polgármesterét. Van itt négy perc, hogyha ebben a négy percben bárki bármit szeretne mondani, miután zene nincs, a jövő héten kedden lehetséges, hogy zene fog felcsendülni, a jövő héten hétfőn és szerdán van kötött műsor, hétfőn egy négyest látnak és hallanak. Ebből a négyes esemény nem találkoztak. Ez a bakács Fiala Pion udvariasági sorrendet is figyelembe véve bakács Csider Pion Fiala összeállítású csapat. Ez hétfőn szednem pedig a Horn Gábor, vagy Fiala Horn, nem, Csintalan, Csintalan Fiala Horn, vagy udvariasan csintalan horn fiala összeállítású csapat, és aztán jön a csütörtök péntek, kedden élő is, isor, ne feledkezzenek el feliratkozni a Kejfejancsi YouTube csatornájára, kövessék a Facebook oldalt, és ha gondolják, akkor lájkolják is, szép lassan halad előre egyébként ez a szám, mint hogy ez a nem teljesen kiegyensúlyozott hangulatilag hét a Kejfejancsihoz képest magas számokat hozott a nézettséget illetően, Um, nem állítanám, hogy boldog vagyok az oka miatt, de ezeket a számokat szívesen veszem. Um, alakul. Uh, 061 88 12 ha akarnak élni vele, akkor éljenek vele. Még néhány perc erejéig, pontosabban mondva, egy telefon belefér, mert aztán fel kell, hogy hívjam Füriás Balást. Ez a felajánlás, hogy telefonáljanak ez a műsor után már nincs. Ha 8 óra 30 perc lesz, akkor már esse se áll fönn. You sort of hard means <coughs> Jó reggel, Szűriás Valács. Jó reggelt. is voltál a meccsen? Nem, nem, tegond a Tévé? Nem, nem, ez tévésen sem értem, családi program volt. Rendben van, a kérést, hogy időben hagyjuk abba, a teljes titkárságom e, iktatta, úgyhogy azzal nem lesz probléma. Két óra is van előttem, permanensen nézem őket. Um, volt egy találkozód, vagy legalábbis összefutottál bele az utcán Martonyi Jánossal, aki valamikor aktív volt, uh, manapság legfeljebb ilyen Facebook oldalakon lehet uh, vele találkozni. Uh, mind a úgy gondoltuk, hogy erről érdemes beszélni, és ennek kapcsán egyébként el is mélyedtem a tekintetben, hogy milyenféle egyesületek, alapítványok vannak magyar polgári eh, néven, Uh, és akkor én amondó vagyok, hogy akkor uh, idéz fel, légy a találkozónak az apropóját, és én pedig hozzálátok ahhoz, hogy összeszedjen mindazokat a uh, szervezeti formákat, amelyekkel kapcsolatban egy-egy kérdést feltennék neked. Őha. Uh, uh, nem annyira áram. bonyolult. A, nagyon konkrét apropója nem volt. Én uh, megtiszteltetésnek tartom, hogy viszonylag régen, régóta, hosszú idő óta Vagyok baráti viszonyban, Martonyi. Visszamlékszel arra, hogy ismerkedtetek meg? Ő mostan nagyon bele <gül> lendült. De kérdezel a, a, a Tutiba. Mert én, ahogy akkor ismerkedtünk-e, meg azt nem tudom, de hogy az első ilyen hosszabb beszélgetésünket vissza tudom idézni, ami számomra egy később nagyon fontos epizódnak bizonyult, ugyanis a János fia Zoltán egy éve járt az egyetemen alattam, és a jogi karom Pesten az Eltén, és már ott jó barátságban voltunk, és egy nyári napon meghívott a Balatoni nyaralójukban, ahol egy esti vacsorán, ez 95-ről beszélünk, 1995 nem ma volt, mi egyetemisták voltunk, eh, ahol... A Martonyi házaspár vendégeként jelen volt Orbán Viktor és Léva Janikó, az akkori német nagykövet, Antal György, ugye Antal József idősebb fia, még néhányan, és ki fiatalok. És az biztos, hogy ekkor először ott csöppentem bele egy ilyen nagyon izgalmas politikai, történeti, szociológiai disputába, és ott ismerkedtem meg alaposabban Jánossal, és itt találkoztam először. Anta Györgyel, aki ezek után felhívott egy kanadai-magyar ügyvédi irodát, vezetett, és állást ajánlott, hogy egyetemistaként viszonylag jó beszéltem már akkor is angolul, keresik az angol beszélő, jogot értő munkatársakat, jogászokat, kvázi jogászokat. Ugye egy egyetemista azért még nem az és akkor egy öt éves nagyon izgalmas munka, eh, időszak kezdődött az életemben, mert egy nagyon jó kanadai-magyar ügyvédi nemzetközi irodában öt évet lehúztam, és rengeteget tanultam, és mivel mi akkor történeti érthető okokból, ugye az előttünk levő generációknak a nyertanulása nehezebb volt, eh, az a furcsa helyzet állt elő, hogy mi juniorok jobban beszéltünk angolul, mint a szeniorok, és ezért az angolszász jogászok jobban tudtak velünk együtt dolgozni, ezért a jogi tudásunkhoz képest, a nyelvtudásunk miatt sokkal érdemibb munkákat kaptunk, és belettünk dobva a mélyvízbe, ami a egy ilyen gyorsító pálya volt annyit, tanult az ember néhány év alatt, mint máskor kétszer annyi idő sem. Tehát számomra az az este, amikor először igazán hosszan beszélgettem, és megismerkedtem Martonyi János barátommal az egyben. Egy ilyen izgalmas mérföldkő volt a az életpályámon is, úgyhogy jól emlékszem arra a nyári a, Amit én felvetettem, hogy különböző egyesületek, alapítványok, gondola, a Fidesz szellemi holdudvarában az azért egy érdekes kérdés, mert ezek részint szervezeti, részint ideológiai rokonságok is mutatnak, és ezeknek a jelentősége elsősorban akkor van meg, amikor kiderül, hogy ezek a Fidesz, Fidesz KDMP hétköznapi megnyilvánulásait tekintve hol helyezkednek el. Te ebben a szellemi holdudvarban független attól, hogy egyébként tag vagy-e vagy, -e vagy sem, Mennyire mozogsz otthonosan? Hát nézd, erről már mi is eltettünk szót. Nagy baj lenne, ha én nem mozognék otthonosan. Egész egyszerűen azért, mert 16 évesen gimnazistaként 1988-ban az alapítás évében csatlakoztam a Fideszhez, és alapíthattam meg társaimmal az egyik első gimnazista Fidesz csoportot a Ginibe, ahova. Jártunk, és csöppentem be 88-89-90 a rendszerváltozás hallatlanul izgalmas a szabadság szelétől átjárt lendületébe, és nyilván azóta is tagja vagyok, megtiszteltetésnek tartom azt is, hogy minden or eddigi Orbán kormányban dolgozhattam, több városépítő Budapesttel kapcsolatos feladatokat, ugye most csinálok egy kicsit mást, és nyilván ismerem ezt a Holdudvart, és szerintem az az egyik legjelentősebb mérföldkő volt, amikor a polgári gondolat, a polgári Magyarország eszméje terek a vagy azt kimondta, megfogalmazta a polgári Magyarország programját a Fidesz, ugye ez is az első választási győzelem kulcsa 1998-ban, és talán ezt a bejegyzést is, amikor most egy hosszabb beszélgetés után Valóban már az utcán csináltunk egy szelfit Martonyi János tehát ezt is azzal zártam, hogy hajrá polgári Magyarország. Hát én ennek a, a gondolatkörnek a jegyében nem a munkámat, és, és igyekszem már, e, e, ezt kifejezni. Az egyszülős központ is egy olyan dolog, amiről te szerettél volna beszélni. Nézd, az egyszülős központ az Nekem szívügyem, ugye idén volt, miről beszélünk, mert azért valószínűleg nem mindenki tudja. Tavaly pont egy éve, és most ünnepeltük a napokban az egyéves szülinapot, nagy annak kezdeményezésre, aki az egyszülős alapítványnak a, a vezetője. Budán is nyílt végre egy egyszülős központ. Az ülői úton, Pesten, most már nem is tudom, 5-6 éve, működik, egy olyan egyszülös központ, amit még Novák Katalin családügyi miniszterként segített a létrehozásában, és a kormány támogatta anyagilag, és most én meg azt mondtam, azt mondtuk Novák Katalinnal még akkor, amikor ő családügyi miniszter volt, én meg Budapest fejlesztési államtitkár, jó másfél-két éve, kettő, két, hogy hát nagyon jó, hogy van Pesten, de miért nincs Budán? Ott is sajnos igény, ott is van rá, tehát egy családok ott is vannak, és akkor nyissunk egyet Budán egy jól elérhető közlekedéssel, tömegközlekedéssel jó megközelíthető helyen, hogy a budai meg a buda környéki agglomerációs egyszülős családoknak is egy segítséget nyújtson. Az egyszülős alapítványnak meg az egyszülős családnak az a lényege, meg mennyi emberről beszélünk, ma Magyarországon 300 ezer olyan család van, ahol valamelyik egyedül neveli az egy vagy több gyerekét, és millió gyerek él ilyen e, családban, és az elég könnyen belátható, hogy annak a szülőnek ezek döntően, több, többségében e, bár egyre, egyre inkább hódít az, hogy a szülők, ha elválnak, megosztják egymással a gyereknevelés terheit, a, azért döntően ezek édesanyák, és, és hát ez könnyen belátható, hogy egy e, nő, akik sajnos még mindig lehet mondani, hogy férfiakhoz képest vannak hátrányban a munkaerőpiacon, amikor nem csak ezzel az eleve meglévő nehézségekkel kell megküzdeniük, hanem ott van az is, hogy egyedül kell iskolába, óvodába vinni, kilogisztikázni mindent, gyerek megbetegszik, egyebek a gyerekről gondoskodni, és még a család eltartásáról is. Nem könnyű élethelyzet, nagyon nem könnyű élethelyzet. Én ezt tapasztaltam belülről is, tehát én az első házasságom az vállással végződött, és akkor ott egy jó tíz évig mi abban mi megegyezés kötöttünk arról, hogy a, pontosan ugyanannyi időt töltöztek velünk a óvodás, e, e, iskolás, majd aztán iskolás gyerekek, de hát az, és munka mellett, tehát én tudom belülről, hogy milyen az, amikor mondjuk készül egy fontos tárgyalása, csak hogy a gyerek lázasan ébred. És akkor mindenféleképpen, kell tenni, meg kell oldani, és valahogy azt is meg kell oldani, hogy egyébként a munkában rá tett felelősséget, ellást, és ne rúgjanak ki. Ezt persze kell jó indulat munkáltató is, tehát jó, azt a munkáltatók támogatják ezt a élethelyzetet. Na és ez egy éves lett a Buda Központ, és ezt ünnepeltük. És minden, ha hallgatják, vállalati vezetők, kérem támogassák az Egyszerűs Alapítványt. Van például egy ágyasztal programjuk, azt tudod micsoda? Nem. én se tudtam, a faggattam őket, hogy hogy vannak, meg mi a helyzet, hogy egyszerűen ezen családokban sokszor az is gondot okoz, ha iskolába megy a gyerek, hogy egy rendes íróasztalt tudjanak neki biztosítani, meg mindegyik gyereknek legyen rendes ágya, ha több gyerek van egy egyszülős családban. És az a program, ahol arra kérnek, személyek is támogathatják, de vállalatukat, támogassák már azt, hogy egy-egy családban egy bíróasztalt tudjanak biztosítani az iskolás korú gyereknek, meg ágyakat a mindegyik gyereknek. Tehát van, sajnos itt is van szükség bőven, én mindig szívesen hívom fel erre a figyelmet. A múlt héten volt szó a villamosbeszerzésekről, még az ünnep előtt volt találkozó Navracis Tiborral, ahol egyébként regionális kérdésekről is szó esett. A közelmúltban egy Mandiner interjú beszélt arról, hogy találkozott, az ott nagyon ellett, így találva, hogy titokban, nem titokban találkozott Lázár János és Karácsony Gergé aztán kiderült éve semmi titok nincsen, és negyed évente egyébként is találkoznak. Ugye maga a szöveg ez így szól, egy régi baráttal, ma Délet Navracs és Tibor tekintettük át a közép Magyarországi Budapest-Mest megyei területfejlesztési kérdéseket, a Magyarországot jogos a uniós források felhasználását és régi szívügyünk a polgári Magyarország eszménye kínálta lehetőséget hazánk számára. Valójában te ezen a területen, miközben tisztáztuk, hogy az új pozíciód és az új posztod nem ezzel kapcsolatos, közvetlenül mégis mennyire tartottad meg, vagy mennyi lehetőséged van arra, hogy ezen projektek egy részét kísérjed? Nézd, először is Budapest nekem a szívügyem, a, és a szívügyét azt, azt, azt nem adja fel, akármi a dolga, a szívügyünkről nem feledkezünk le. Ráadásul a miniszterelnökséget vezető miniszter, akinek én a, a helyettese parlamenti államtitkára vagyok, ez a kormányban egyfajta Jolly Joker, tehát ő felelős, ugye, Gulyás Gergely, ő felelős a. A kormányzati koordináció értek, hogy minden kormány döntés előkészítésében és végrehajtásában valamiféle felelősséggel bír, és így a miniszterelősséghez végig is vajon, ilyen módon minden ügy kapcsolódik. És Navracsics Tibor alakít pedig az EU pénzek kért harcol, úgy látom, hogy nehéz harcban eredménnyel, és, és egyébként a területfejlesztés is hozzátartozik. Beg régi barátok vagyunk, így aztán végképp könnyű áttekinteni, hogy hogyan is állnak azok a korábbi meg jelenlegi tervek, hogy EU-s pénzekből Budapest is részesedjen, és Budapest is tudjon döntően közlekedésfejlesztéseket, amiben nyilván érintett Lázár János közlekedés tárcája is végrehajt. Tani. Annak ellenére, hogy ugye itt a Budapest EU-s pénzek, EU-s támogatások szempontjából Budapestel az a nehézség, hogy a kohéziós pénzek, ezek az EU-s támogatások, ezek döntően az EU fejlettségben, az átlagos fejlettség alatti régiókhoz, városokhoz, területekhez mennek és Budapest pedig az EU átlag 150 án áll gazdasági-szociális fejlettség tekintetében. Tehát elvileg nem jogosult, út, ezért megtaláljuk annak, hogy komoly közdekedés-fejlesztési projektek, így például a budapesti villamosáhozat, villamosjárménypark fejlesztése megtörténjen, ahogy ugye ez is a héten volt hír, Nabracsics, Tibor és Karácsony Gergely közös eseménye, hogy a hármas metró felújítását végre valahára talán befejezi a főváros, a kormány döntésének következtében nagyon sok száz milliárd forint EU-s forrás, illetve magyar állami költségvetési pénzment ment Budapestről, hogy ezt a hármas metró felújítást tehát. Ami ugye még azért nem fejeződött teljesen be, a hétvégén nem is hétvégén közlekedik. Nem értem, én se értem, hogy egyszer bejelentik, hogy kész van, aztán másnap bejelentik, hogy nem, nem áll meg mindenhol. A két állomáson nem áll meg, hétvégén pedig e, autóbuszok közlekednek. Amennyiben, ja, e az, az jut eszem, amikor ezeket a híreket olvasom, ugye egy néhány nagyobb a legelejétől a gondolatcsirától kezdve, a, odáig, hogy működni kezdett, és használják az egyetemisták, használják a közlekedők, használják a sportközönség, ugye különböző típusú nagy ügyeket tudtam végigvinni. Ilyenkor mindig egy kicsit elmosolyodok magamban, amikor ezeket a híreket hallom, tehát hogyha ez a független objektív kritikus sajtótól mit kaptam volna én, ha így fejeztem volna be egy létesítményt, hogy átadom, hogy kész van, csak kiderül, hogy nem áll meg, meg ebben a helykéntben nem lehet belemenni, meg ja, a hétvégén még visszajövünk és tatarozunk. Tehát egy kicsit meg, hát, a lényeg... tudtommal be kell fejezni, mert ugye a, az unióval való megállapodás értelmében pénzt nem lehet lehívni, ha a határidőt átlépük. Húzódik, mint a létestés, és a budapesti közlekedést, ez a húzódás, hogy pótlóbuszok át kell szállni, vissza kell szállni, autós közlekedés nem könnyíti meg. Én nagyon remélem, hogy a júniusi az már tényleg az utolsó határidő. Amennyiben Gujász Gergely akadályoztatva van, akkor te tartanád a kormány Ez még nem merült föl, de általános helyettesítési kötelezettségem van. Tehát amit a miniszter mond, ott járok el helyette. Ilyen ötlet, gondolat, utasítás eddig még nem merült föl. Te is igen, igen, tehát Az utolsó kérdés, hogyha nem véletlenül Gujász Gelgei akadályoztatva lett volna a héten, és valaki azt kérdezte volna, hogy mi a különbség Finnország és Védország között, akkor mit mondtál volna? De nyilván a NATO csatlakozás leginkább a parlamenti ratifikációjáról, vagy gondolom már? Igen, igen, igen, tudom igen. Mondani. Az egyik Skandinávország a másik, nem? Ugye Finnországot tévesen szokan, sokan szokták országnak mondani, miközben nem az az Norvégia, Dánia és, és Svédország, és talán itt van, mert itt én is de a, a, a, a, a NATO csatlakozás ratifikációja közében a kormány álláspontja változatlan, tehát mi teljes erővel támogatjuk, hogy a parlament, és ezt a javaslatot tettük a parlament számára, támogassa mind Finnország, mind Svédország parlamenti ratifikációját, Mindent egybevéve ez Magyarország és Európa biztonsága számára egy előnyös lépés. A parlament döntött úgy, hogy szétválasztja a két ország ratifikációját, így ezt ők tudják megmondani, hogy, hogy miért. Azt azért nem akarok vak lenni, azt azért látjuk, és ugye itt Orbán Balázs miniszterelnökség korábbi miniszterhelyettes és politikai államcitkára ma a miniszterelnök politikai igazgatója, tett ma közé egy Facebook bejegyzést, ami szerintem elég frappánsan összefoglalja, ez az záródik, hogy Good Morning Stockholm, és itt azt mondja, hogy arra utal Orbán Balás, hogy nehéz ügy ezt meg fogjuk szavazni, támogatjuk, de azért érthető, hogy a parlamenti frakcióban van olyan álláspont is, hogy, hogy, hogy hát, hát, hát mi lenne, hol olyan lenne az Agyonisten, isten vagy a isten mint az Agyonisten. Tehát a, és a Orbán Balás most három idézetet tett közé. Azt mondja a mostani miniszterelnök, aki számon kéri rajtunk, hogy miért nem vagyunk gyorsabbak, miközben meg fogjuk tenni. Egy korábbi nyilatkozata, 2021-ből, pont két éve mondta, az EU feladata marad a magyarországi folyamatok megfékezése, a magyar kormány nyomás alá helyezése és az egyre erősödő ellenzék támogatása. Tehát a magyar belpolitikába avatkozik be a mostani svéd. Miniszterelnök, a mostani svéd EU ügyi miniszter pedig azt mondta, kevesebb, mint két évvel ezelőtt, hogy most már elengedhetetlen, hogy az EU egyértelműen cselekedjen, és az úgy. Olvastam, el... hiszen ez egy tegnapi bejegyzés. A kifizetéseket Magyarország részére ne kapjunk pénzt az EU-ból, mondja az EU ügyi miniszter, és közben megkérik, hogy természetesen és nélkül, és azonnal, úgy, ahogy ők azt megkönnyebbüljárják, úgy és akkor hagyjuk jóvá a svéd NATO csatlakozást. Érthető, hogy a parlamenti frakcióban vannak indulatok, de ezeken a, ezeket kibeszéljük, kibeszéltük, és mind a két ország NATO csatlakozását a Magyarország ülés el fogja fogadni. A kormány ezt javasolja és van egy többség. Csak halkan mondom, hogy egyébként ami a, a, a, a sérelmek keltését illeti azért abban az elmúlt időben nagy valószínűséggel mi sem álltunk rosszul, és akkor ez egyébként annak is a bizonyíték, hogy nem csak emberek, hanem intézmények is folytathatnak sérelmi politizálást. Nézd, a, a Junckerféle majd, plakátra gondolok, amely azért sokaknál hát eléggé furcsa képzett társítás volt. Hát mindent, ha valaki félre akar érteni valamit, akkor mindig félre lehet érteni. Ez is a, a kommunikáció, egymás személy és intézmény közé kommunikációnak a, a, a, is egy alap a, a, törvénye. De nézd, de a polgári gondolati egyében az nagyon fontos, hogy személyek között, itt országon belül és országon kívül is a kölcsönös tisztelet megadása egymásnak. Igen. És ami ami mi Igen. szoktuk mondani, és nem biztos, hogy mindig igazunk van, meg nyilván vétünk mi is hiszen nem vagyunk tökéletesek az a gyarló emberek vagyunk mi is, és egy gyarló emberekből álló közösség, politikai közösség a, a polgári oldal. Tehát hogy, hogy, hogy azt a tiszteletet, csak azt a tiszteletet kérjük irányunkban, azt viszont kérjük, amit mi megadunk. És természetesen, ha úgy érezzük, és ezt szerintem az ország érdekében fontos, hogyha úgy érezzük, hogy méltánytalan támadás ér bennünket, azt ne hagyjuk szó nélkül, de mi sohasem rongyoltunk bele támadást. Meg, meg... Most hirtelen fog keresni el, az ellenkezőjére bizonyítékot, hiszen abban maradtunk, hogy 8 óra 50-kor elszólít egyéb irányú programot, és 8 óra 50 van. Jövő héten folytatjuk. Nagyon szépen, köszönöm. köszönöm. De kívánok, jó viszont, viszont kívánom, Fülyes Balázs politikai, a miniszterelnösség politikai államtitkára hallották. Tehát a következő egy hét programja úgy alakul, hogy miten feliratkoztak a KFJ YouTube csatornájára, hogy hétfőn, eh, hogy bakács, csider, pion, fiala, kedden élő, lebonyolítás, szerdán, csintalan, horn, fiala, csütörtökön a szokott hármas, pénteken a szokott négyes. És hát ilyen gyorsan megy el egy hét. Ami a felvételeket illeti, eh, azok folyamatosan készülnek, úgyhogy általában azzal lehet számolni, vagy egy vagy két élő lebonyolítású műsor, de itt most húsvétig, és talán húsvét után is általában egy élő lebonyolítású műsor, és két korábban felvett adás. Ha van kedvük, akkor nézzék meg a Fenyő D. Györgyel készült műsort, amely a Orbán Viktor Kiskörösön címmel is szerepelhetett volna, Illetőleg a tegnapi műsor is nagyon tanulságos volt mondta, Zsoltal a zászló ügyében, tudtam, már a tegnapi meccsen végül is volt Nagy Magyarország zászló, hogy milyen következménye lesz, az kiderül, vagy nem lesz következménye, Gelgét is kérdezték erről, azt megírta a kormány.hu. E, illetőleg e, kis Ambrussal ugye a 10 éves városliget ünneplése folyik középütt ebben a szendvicsben, és a második kenyér, az pedig a Kisamrussal folytatott beszélgetés, amelyben részint a Luc Gizella sírjával kapcsolatos dolgokról esik szó, részint pedig más fontos Budapestet érintő eseményekről. Távolétemben török, kisdék Kiser, pont Fiala Janos, a nevem Kukac,